Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Тиріон. Продовження. На дворі стояв пронизливий холод. Щільно загорнутий у хутро, Тиріон Ланністер натяг рукавиці і кивнув з бідолагам, що стояли на варті коло воєводської вежі. Далі він перетнув двір, прагнучи якнайскоріше, як тільки ноги несли, потрапити до своїх покоїв у король-башті. Під чоботями рипіли латки снігу з нічною кіркою льоду на них. А пара від подиху майоріла над головою неначе прапор. Він засунув руки під пахви і почала пав швидше, молячись, щоб морик не забув зігріти його ліжко гарячими каменями з вогню. За король баштою блищала у місячному світлі величезна й таємнича стіна. Тиріон зупинився на хвильку, аби подивитися на неї. Ноги йому боліли від холоду та поспіху. Раптом його охопило дивне безумство, прагнення ще раз поглянути на кінець світу. «Іншої нагоди не буде», – подумав він, – «завтра час вирушати на південь. А повертатися до цієї морозної пустки він навряд чи колись забажає». Перед ним стояла король башта, обіцяючи тепло як у постіль. Але ноги Тиріона Ланністера самі пронесли його повз до блідого громаддя стіни. З південного боку на велетенських грубо обтесаних колодах – Глибоко вморожених у кригу, на стіну піднімалися дерев'яні сходи. Вони зміїлися туди-сюди, неначе наче велика темна блискавка. Чорні братчики запевняли, що сходи набагато міцніші, аніж здаються, але Тиріонові надто стомилися ноги, щоб навіть думати про підйом пішки. Замість сходів він рушив до залізної кліті біля колодязя, видерся досередини і тричі сильно смикнув за мотузку на дзвоні. Чекати довелося трохи невічність, стоячи за ґратами зі стіною позаду себе. Тиріон навіть завагався, чи не марно вигадав собі зайву пригоду. Він майже зважився облишити свою раптову примху та піти спати, коли кліть смикнулася і почала підйом. Спершу він підіймався повільно, зі смиком та зупинками, а тоді кліть пішла рівніше. Земля віддалялася, кліть розхитувалася, тож Тиріон міцніше ухопився за сталеві ґрати. Холод металу просякнув навіть крісто рукавиці. Його втішило, що морек запалив вогонь у його келії. Але башта князя воєводи стояла темна. Здається, старий ведмідь мав більше здорового глузду, аніж він сам. А тоді він опинився вище за башти і продовжував шлях угору. гору. Замок чорний лежав унизу і здавався викарбуваним у місячному сяйві. Звідси було добре видно, який він похмурий та покинутий. Башти з вибитими шибками. Викришені стіни, засипані битим каменем двори. Вдалині виднілися вогні кротовини невеличкого села за три верстви на південь королівським гостинцем. Тут і там під місяцем блищали холодні струмки, що збігали з гірських вершин і розрізали рівнину. Решта світу являла себе бляклу порожнечу пагорбів, що продувалися усіма вітрами та кам'янистих полів, помережених снігом. Нарешті позаду нього хтось мовив густим басом. Семеро дітьків, та це ж карлик. Клідь різко смикнулася, зупинилася і повисла на репочих канатах, повільно розгойдуючись. Дотягни його сюди, нагодилася лиха морока. З натужним бурчанням і гучним скреготом клідь відтягнули в бік. Нарешті під ним була стіна. Тиріон зачекав, поки гойдалка зупиниться, тоді відчинив двері клітки і зіскочив на лід. Важка постать у чорному спиралася на коловорот, а друга притримувала кліть рукою в рукавиці. Обличчя дозорців були замотані вовняними шаликами, так що видніли тільки очі, а самі вони здавалися товсталезними від кількох шарів вовняного та шкіряного одягу. «Чого вам тут треба посеред глухої ночі?» – запитав той, що стояв біля коловорота. «Глянути останній раз». Чоловіки кисло перезирнулися. «Глядіть, скільки заманеться», – відповів інший. Дивіться лишень, щоб не впасти, панночку, бо старий ведміт із нас шкуру здере. Під великою підоймою стояла мала хижа, складена з колод. Тіріон побачив, як всередині жевріє червоним жарівниця, відчув подих тепла, коли вартові коловоротники поверталися до середини, а потім він залишився сам. На горісті нимо розкусав, як злий пес, а вітер смикав за одяг, як нетерплячий коханець. Верх стіни був ширший за королівський гостинець, тому Тиріон не боявся впасти, хоча під ногами було слизькіше, аніж йому хотілося. Братчики засипали доріжки на горі битим камінням, але вага і тепло від численних кроків підтоплювали стіну, тож крига наростала поверх каміння і ковтала його, поки доріжка знову не ставала голою і не доводилося підсипати ще. І все ж труднощі не лякали Тиріона, він поглянув на захід та схід. На стіну, що простяглася під ним, велетенську білу дорогу без початку, без кінця, з прірвами по боках. На захід вирішив він без особливої причини і покрокував у той бік доріжкою уздовж північного краю стіни, де каміння, здається, підсипали нещодавно. Голі щоки почервоніли з холоду, ноги скніли сильніше з кожним кроком, але Тиріон не зважав. Навколо завивав вітер, каміння хрускотіло під чоботями, а попереду пагорба зміїлася біла стрічка, здіймаючись дедалі вище, а тоді гублячись за обрієм на заході. Він пройшов величезну метавку за вишки з добрячий міський мур з глибоко вмороженою у стіну основою. Плече метавки зняли, аби полагодити, а тоді забули, і воно лежало поруч, як поламана іграшка, потроху вгрузаючи у кригу. З дальнього боку метавки хтось гукнув приглушеним одежею голосом. «Стій, хто йде!» – Тиріон зупинився. «Якщо стоятиме мона довго, Джоне, то примерзну до місця», – відповів він, побачивши, як до нього ковзає кудла біла тінь і обнюхує хутряне вбрання. Здоровенький був привиде. Джон Сніговій підібрався ближче. У шкірі та хутрі він виглядав більшим і важчим. Обличчя ховалося під каптуром Кобеняка. «Ланістер!» Мовив Джон, стягаючи з рота кінець шалика. «Де-де, а тут не сподівався вас побачити». Він мав у руці важкого списа зі сталевим вістрям, а при боці меча у шкіряних піхвах. На грудях поблискував чорний бойовий ріх, оздоблений срібними кільцями. «Де-де, а тут я й сам не думав опинитися», – відповів Тиріон. «Та чогось примха напала. Якщо попестити привида, він мені руку не відгризе. Якщо я поруч, то ні», – пообіцяв Джон. Тиріон почухав білого вовка за вухами. Той мляво стежив за ним незворушними червоними очима. Звір доріс йому вже до грудей. Ще рік прийшла до Тиріона невтішна думка, і вовк дивитиметься на нього згори вниз. «А ти що тут робиш уночі?» – запитав Тиріон. «Хочеш причиндали відморозити?» «На варті стою. Випало мені», – відповів Джон. «Знову випало. Пан Алісер попрохав вартмайстра виявити до мене особливу ласку». «Думає, що коли я простою на вартії півночі, то на вранішньому навчанні засну. Поки що мені вдається неприємно його дивувати». Тиріон посміхнувся. «А привид уже навчився жонглювати?» «Ні», – посміхнувся у відповідь Джон. «Зате Грен цього ранку встояв проти Гальдера, а Пип уже не так часто впускає меча з рук, як раніше». «Пип?» «Насправді його звати Пипар. Маленький такий, з великими бухами». Він побачив, як я працюю з Греном, і теж попросився навчатися. Терен навіть не показав йому, як правильно меча тримати. Він повернувся на північ. Мені належить охороняти дві верстви стіни. Пройдемося разом. Тільки якщо не поспішатимеш, застеріг Тиріон. Вартмайстер наказав мені ходити, аби кров не застигла, та не казав, як швидко. І вони пішли біч-обіч разом з привидом, що чалапав поруч із Джоном, наче біла тінь. «Я завтра від'їжджаю», – повідомив Тиріон. «Знаю», – відповів Джон із дивним сумом. «Я збираюся зупинитися у зимосічі по дорозі на південь. Якщо хочеш щось переказати, скажіть робові, що з часом я очолю нічну варту і охоронятиму його спокій. А йому залишиться тільки шити разом з дівчатами і наказати Мікенові перекувати усі мечі на підкови». «Твій брат більший за мене», – засміявся Тиріон. Я відмовляюся передавати повідомлення, за яке мене можуть убити. Рікон запитає, коли я приїду додому. Спробуйте пояснити, куди я поїхав, якщо зможете. Хай бере собі усе моє добро, йому має сподобатись. Що за багато прохань до мене на сьогодні, подумав Тиріон Ланістер. Знаєш, усе це можна написати в листі. Рікон ще не вміє читати. Бран, раптом він зупинився. Я не знаю, про що казати Бранові. Допоможіть йому, Тиріоне. «Як я можу йому допомогти? Я не маестер, щоб полегшити його біль. Я не знаю чарів, аби повернути йому ноги». «Ви допомогли мені, коли я цього потребував», – відповів Джон Сніговій. «Я нічого не дав тобі», – заперечив Тиріон, – лише сказав кілька слів. «Та скажіть потрібні слова Бранові». «Ти прохаєш кульгавого навчити Каліку танцювати», – мовив Тиріон. «Хай там як бавитимуться учень і вчитель, однак із того вийде щось сміховинне». І все ж я знаю, що таке любити брата Джона Сніговію. Якою б малою не була моя поміч, я зроблю для брана все, що зможу. Дякую вам, шляхетний пане Ланністере. Джон зняв рукавицю і простягнув руку. Чи матиму я честь уважати вас своїм другом? Тиріон із подивом відзначив, що це його розчулило. Майже вся моя рідня погані байстрюки, відповів він із лукавою посмішкою. Але ти перший справжній байстрюк, який став мені другом. Він стягнув рукавицю зубами і вхопив сніговія за голу руку плоть до плоті. Потиск хлопця був твердий та сильний. Щойно він натяг рукавицю знову, як Джон обернувся, і відійшов до низького крижаного північного парапету. Просто під ним стіна провалювалася униз, залишаючи попереду тільки темряву та дику пущу. Тиріон пішов слідом, і разом вони стали над краєм світу. Нічна варта дозволяла лісові підступати до північного боку стіни не ближче, аніж на верству. Колись тут росли хащі залізо дерев, вартових сосен, дубів та їх повирубали багато століть тому, створивши велику голосмугу, яку ніхто із ворогів не зміг би перетнути непоміченим. Тіріон чув, що протягом стіни між трьома фортецями є місця, де пуща відвоювала своє десятиліттями, де сірозелені вартові та бліді оберіг дерева вкорінилися просто під стіною. Та печі й вогнища замку Чорного потребували безліч деревини, тому тут ліс близько не підпускали сокири чорних братчиків. І все ж пуща ніколи не відступала надто далеко. Тиріон бачив її зовсім поруч. Темні дерева нависали шерегою за відкритою смугою, мов би друга стіна, збудована уздовж першої. Стіна ночі, стіна мороку. Небагато людських сокир бачили темні хащі, де навіть місячне світло не пробивало давнє плетіння коренів, терену і лопатих гілок. Там росли велетенські дерева, про які розвідники казали, що вони думають собі щось своє, цураючись чужих їм людей. Не дивно, що нічна варта прозвала цей ліс страхолюдною пушчею. Дивлячись у темряву без жодного вогника, під колючим вітром та холодом пронизливішим за спис у животі, Тиріон Ланністер відчував, що майже вірить у балачки про інших, про страшного ворога з темряви. Тут і зараз його жарти про мамонів та чугайстрів уже не здавалися такими дотепними. «Десь там мій дядько», – тихо мовив Джон Сніговій спираючись на спис і витріщаючись у темряву. Першої ж ночі, коли мене поставили сюди чатувати, я думав, що ось зараз повернеться дядько Бенджан. А я побачу його першим і засурмлю у ріг. Але він не повернувся, ані тієї ночі, ані наступних. «Дай йому трохи часу», – відповів Тиріон. Нездалеко на півночі завив вовк. Ще один голос підхопив його виття. Тоді ще привид схилив голову на бік і прислухався. Якщо він не повернеться, пообіцяв Джон Сніговій, тоді ми з привидом підемо його шукати. І знайдемо. Він поклав руку на голову Вовкові. Напевне, мовив Тиріон та про себе подумав. Але хто піде шукати тебе і затремтів від холоду?